kako idu pitanje, kako je ovo je gazda na regiju, mi moramo, moramo slušati. Znači, ja minima ovdje dobili smo nešto pitanje, mi smo povodili. Šta je? Ništa se ne čuje? Ništa se ne čuje? Slavno, slavno. Ne znam, možemo ovdje... Koga da odlušim sa? Ja neću slušati. Slušaj sad, boj dobolji. Oni imamo pitanje, da li je za vrijeme hutbe dozvore zapisivati ono što imamo govoriti? Je li okej? Da li za vrijeme hutbe dozvore zapisivati ono što imamo govoriti? Ne, za vrijeme hutbe te vas slušiti. Ni će im se, znači, ne zabaviti, pa čak i pisanjem, jer ako pišeš, nećeš moći platiti, znači, imamo i da ćeš Jer hutba nije među lisu na eliku. Znači, nije hutba mjesto gdje se stječe nauka, nego je hutba mjesto gdje se sluša vaz na sihat, znači, a neće se, znači, tu uzimati znanje. Tako da je, znači, najpreće to ne pisati. I to nije bila praksa selepa. Pisali su halkama i prenosili hadise, ali kada je bila hutba, svako bi slušao hutbu i niko ne bi pisao ono što se, ono što se govori. Poznato mi je da se ne smije prolaziti ispred osobe koja klanja, a interesuje ima li, u, ima li neka granica na koliko, na primjer, metara ispred te osobe se mogu doći. Kada se... Obavljaj namaz treba da... Znači, svaki klanjevi će treba uzeti sutru, preključ. Jer pa sam sam na regije, znači uzmanje pregrade. Pa kaže, idrasallahu ahadu kumira šeji je sturuhoan in nas. Kada neko od vas klanja prema nečemu što ga zastire ljudi. I kaže, neka neko od vas u ne pregledu da mu šeita ne prezita namaz. Pa i znači došle su narodne su u nema Ako osoba stala i nije, nema preglede ili sutra ispre sebe, tebi je dozvoljeno da prođeš ispred njega nakon razdaljine na kojoj treba imati sutru. Ako je trebao, znači, nakon tri se da stavi sebi pregradu, to je opilike neki po on je bio dužno, znači, da stavi tu pot, tu pregradu i nije stavio ti nakon tog baš proći. Inša Allah, da ne bi imao u tome grijeha, znači, da se prođe nakon te razdelije. Ali, čovjeku što se više udali, to mu je bolje. Što se god više udali od toga, to mu je bolje. U protivnog lijeh pada mnoga koja je trebao oduzme pregledu, a njena neko je prošao. Dobro. Kada je čovjek dužan da plati kurban? Mislim za kurban, bajdan. Je li istina dužan da je kad duštvenine pare doslovno nisam? Nije. Dok imaš pare, znači da platiš taj kurban kupiš da. Ha, pa što mi kažemo tavan kada bi čovjek zadnje pare dao? Radi čovjek ima platu, ne znam, tako tako. I očekuje znači da ćemo doć i zadnje pare ko ima da je za kurban i zakih. Znači nije tačno da može da sam. Znači nego ispravno da kupuje znači kurban. I da ga kolega Kao sada sad katul fitr. Čovjek koji daje sada katul fitr, znači je mora imeti nisam. Dovolj da da taj je za taj dan hrane i od toga daje sada katul fitr. Pa kurban nije ovaj onče za sada. Čovjek ako ima nisam dužan da daje zekijat. Da je žena dužana sebe plati kurban ako čovjek ne smatra da treba platiti za familiju i za sebe? Ne. Žena ne. On je to dužan kao glava porodice. Ona plati za sebe i imaće nagradu. Ali ostava da muškarac kolje kurban i da to vredi za njega i za njegovu porodicu. Za njega znači vredi za njegovu porodicu. Znači one koje on izržava, to je dovoljno. Tamo ne ima stotinu, stotinu šlanova, kao kažu neki slavskojčajci. Kada je bilo stotinu, ovaj vredi za sviju. Ako žena ima svoje primanje. Šta ti misliš, Edine, ovo, ako želi ima svoje primanja? Molim, mislim. Pitanje je postavljeno u usmenoj formi. Ja, ništa, pismeno, sve nam organizator da pismena pitanja... Protivno, ja... Ja sam gost koji... Gost slušava. Da li žela pati dužnost, pati za sebe kurba? Nije. Znači, to je obalaz da pada na... na muškarca u kući, jedino ako zamijene zamjenu uloge. Znamo da žena treba nositi odreću iz jednog dijela, na primer, džilbav ili harinu, ili da li je u redu da obuče jaknu, ili kako je harinu, džilbava, zivi, znači da se, znači da se nosi odreću u dva dijela. Jer ja to izgleda isto kao da obuka suklju jaknu, što je iz dva Nije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 Dali ste smiju farc namazima na prvom rekiatu učiti po više sura? Dicimo, ajde, lukusija, uh, ajde, lukusija nije sura, to je ajde. El ihlas teleki nas. Može, može učiti na jednom znači više sura, nemao to velik resmenja. Mm. Ovaj. I imaju potvrde u sunetu da je žena Safvana ibnul Mu'atala učila na jednom rekiatu više sura. Pa je on udarovno. Udarovno je, podošao poslani, imao se nebe. Želim se, je Allah, poslanič, kaže Safan kaže Ovaj, ne klanja nikad sabah ne I kaže, udara me kad ja klanjam. Pa ga je pitao, šta je to Sophoan. Kaže, tako ja bi došao kod da voda. Kaže, Allah posvečka, nekod mene u porodice je poznato, kaže da ja ne mogu ustati. Jer ne možem ustati. Pa saba ne možem ustati, takvi su. Znači, tipovi, moraš kranom da ga zakačiš, da ga dignuješ, da visi on, da ono hrče joj visi. Jer znači, imate ljudi, ne mogu štati. Ne mogu ustati, jednostavno ne može se čovjek probuditi. Pa bi njega bilo, znači, opterećavanje bilo mogućnosti. Kaže, udara me kad hladnjam. Što te udara? Kaže, Allah posljednici kaže, ono uči dvije sura, medim ljekara. A ja kaže, mladići mogu to podnijeti, mogu čekaj dana zaprašiti. Pa je rekao poslanik, sada sam kaže, uči jednu suru. Uči, kaže Nema smetje u učinu na drugu više sura. Možemo sušiti sure koje je jedna poslije drugi, ali može da pa nas. ne mora sušiti jedna i za druga. Može sušiti, znači, preskaka se sure. Mogu sure, po ispravnom mišljenju, svaka sura je znači, za sebe i da čovjek provuči, na primjer, na prvom rekiatu, a kolo malahada za drugom, kule uznabile bi nas na telek preskući, znači kule odbile u telek preskući, nema tome smetje. Iako je bolje učiti poredom, bolje je poredom, a ako se preskuči dvije tri, nikakvi smirite nema isto. nije to spod. Kažemo da je bolje poredom zato što tu nema raziloženja. Tu nema raziloženja, u mogući da nema To je kako sastavio Kur'an u zašto kako su saznali po kojem redu, zašto da poslanik s.a.v. nije stavio, ako je bilo namjera da bude knjiga, da li je poslanik morio da treba staviti u Ovo je bio, Musab je nakon smrti poslanika s.a.v. bio na palmenim listovima Ostalim osta, osta, znači. Pa je Osmar radi Allah veljana to saku znači u Musab. I prvi ko je Kur'an nazvao Musabom je Bubek. A poslanik je sa sam prilikom poredka mu sa hafagovrije kaže taj ayat da aj došao stavite taj taj ayat u tu i tu suru ispred tog i toga ajeta a iza tog i toga ajeta pa je znači što kaže pa je poredak i sura u Kur'anu i ajeta ho da wa to je ispravno mišljenje znači da je poredak i sura i ajeta znači, znači da je to objašnjenje da to nije i A i tako svakako neki kažu da je sura, da su ostavili štihade u sura, ali ispravno je da nisu. Da je to znači sve objavljeno. Šta savjetujete, bratu, kome je smetio njegova rođena djeca? Samo je u šutkama i... Prediliju. Što se tiče... Djece... Ne mislim ove što da nego djece kao ja su ovdje spomenuti u pitanju. A čovjek plaću može biti uzor u uzoru porodici samo ako on uzorit. Mnogi muškarci nisu, znači, u uzorju svojim porodicama. Zašto? Zato što on nije u uzorici otac, jer ona nije majka, jer na znam nisu u uzoriti brat i tako da. Da bi, znači, ti bio, da bi tvoje utjecaj u porodici bio, a, znači, validan i da bi bio jak i produktivan, moraš ti, znači, pokazati, a znači, kakav treba biti. Jer djete, djete uči, od djete ništa drugo do ugladala onoga što se dešava u kući čovjeka. Pa ti kako se deša, znači djete to samo... Pa kad vidi tebe da ti uvijek reagujuš, šta god da se desi, voziš auto. Prođe, e vidi majemunu. Nije stao, e vidi, ne znam, slona. Prođe, vidi ovoga, vidi onoga. Djete sedi i sluša. I onda je tako sluša s tobom 10, 12, 15 godina. I on položi, i staviš njegov auto. Šta će vam govori? Hajde. Bojuro, Allah te pošilje. Allah te ispam putio. Bujru, Jo će nas te tvoje stopama. Odgoj je taj jako bitan. Tako i čovjek ondi. Smetio djeca, Allah kaže, on dok se oženi prvi dan prije nego što završi svadba, on će hoće porizgalantu da ženu Jer ne možem sam od odrasteti znači, za što moment, tako? A pa čovjek mora znači imati, razumijemaj pravo djeca. Djeca su djeca. I djeca ne mogu biti odrasteti, djeca ne, ne, djete ne može biti tvoږ razuma i tvoږ razmišljet, tvoږ kao tako Pa ti moraš znači ovaj truditi se da da dijete sači da razumiješ i da dijete znači ima potrebu da, da pita. Dijete ima potrebu da ispituje. Dijete ima potrebu da da ovaj da dostačiva. Dijetoj djeca potreba. Djeca potreba da skače po kući. Da ide i da udara nogama oko dole. Ide pokonje dozira ram. Za njegova potreba. Pa je bitno znači da čovjek da čovjek ovaj da razumijeli sva ti djeti su. I nesme sebi dozvolite, znači... Ovdje imamo pretjerivanja, imamo roditelja koji gledaju, djeta sve radi. Sve djete radi, došao u gospod nekome, da mu sve prevrne tamo preturi čovjeka, da mu šest puta otvori frižider i za koji je ona vrata koliko može, bavo sjedi i kao da se to tamo negdje u nekoj drugoj državi, kao da nije njegovo to je pogrišno. Kako to ne treba otvorti vrata tog šera i da radi šta želi, mora znati gdje ima granice, takoj se sve znači otvoriti tu ta vrata jel da da joj samo kalavi nestaje da se ova i ovaj, ovaj, da da da tako kori je naravno djete po od griješi ali ali mora znači naći i naći naći na na, na, na pa nema nepotrebno pa ushtkavac dijete su meteo Hoću da pričam, dozvolite da kažem. Možeš sve slušaj, ti sve kao to i to, to bi tačno što je govorio ispravno. Da je ispravno ovako, ovako tvoje, tvoje, prošao ku pro život. To je mnogo diskusije, iskušiti, misliš ti je samo vidi u školu, tamo nešto spomenulo tako. A ja sam prošao ku pro život, mnogo život ju školu niti nemam. Pa sve znači razgovor kao sa odlaslom osom. To je jako korisno. Znači, djete to primećuje da se mu dao, da si mu dao, znači važnost, da se mu dao ovaj je lihtima podpore za čita, da, da se i razgovaraš znači kao, znači, kao Tako da nije, ovaj, a, a, to nije metoda, nije odvoja, ni, ni popravljanja stanja. Vijete, ako nije u ti bude da sudiš, to popraviš. A ti šuti, moraš ovako, nećiš na napraviti sutra, su na sudan, kada ono moglo raditi bez tebe, ili ne bude više imao taj strah, pri tebi ono radi što želiš. Nego znači ga naučiti da se boji Allah, da se boji, boji stvoritelja, ovaj, a nakon doga onda da, da se pouči tijem osnovim, jel? morali milioni. Ne vireju ga. Djeca ponekad ne vireji sana zato što čovjek može pustiti malo na živcima. Sve to treba razumijevati. Znači, to je tako, čovjek ako stani se mu smeta. Ponekad ne vire vlastite djeca, sve pa treba, znači sve to treba uzeti obzir. Neko je oslabio na živcima. Supruga zna da je muž oslabio na živcima. Ona to treba razumijevati. Nije on trudio se da oslavi na živcima i sada, jeli, pravi problem. Neko jednostavno, Ovo je tako se desilo, i treba je znači neko zubjevanje jednog zemlja. Može da se korban bat van kurban. Može se korban plat i van Kao sadanka. Moja majka kaže da tri korbana mora čovjek seti plat za života. Ne znam šta će to pomoci. Znači čovjek je duža da zakolje korban. Ne I to je, po izvestoj većini u nebe, sunnet. Pritvrđeni znači da kod je kurban. Drugi kurban čemu platiti njegov i roditelji, to je akijika. I ovaj se kurban znači ponavlja. Svake godine znači godan ponavlja. A akijika znači jedan put u životu. Treća vrsta je ako ode na hač, znači je teme, to je ukaj rande za znači. kod Znači, kod nas je pose kurban? Horebsko turi je kurban, kod nas je pose kurban. Horebsko turi je kurban, kod nas je kurban. Općenje I sve su to različite imena kod nas je pose kurban. A to se različite imena koje imaju, ko imaju i različite dokuse. Ne treba plaćati za osobu kurban mimo. Znači, dovoljno je da osoba volje osobi da, da, da plati za sebe sedaku, nego da sebi kolije kurban, mimo kurban bajram. Znači, kurba, kada je kurban bajram, kolije kurban. A kad prođe kurban bajram, hoćeš nešto nego i pati kurban, nego, nego, ovaj, nego, podijeli to u trajinu sedaka. Kada bi, kada bi, u je pravko Znamo da je batel namaz kada čovjek tripi fiziološku potrebu. Međutim, šta ako se ono ositi u pol namaza, ima ne za onoga ko ima stomačni problema i raso i da onoga ko ima, kada bi morao ići umjeti oblast u par puta, jer čim se krene na namaz, ositi se ta potreba. Morat ćete vam smiriti djecu čezdjece. Znači onda letanje, skakanje, priče, da djete pored sebe i da šutim. Protiv vam ovaj... Ja vidim da, je ovdje djetek povedi vas, petelica gledate za njim i neslušate šta ja pričam. A onda od te priče nema ništa. Ako će ja pričati, a vi ovaj, gledati za djecom ko onda smo se džaba iskupili. Tako da za one sestre, znači da tamo djecu kvanceve stave, braća koji imaju mušku i djecu kvanceve da ih drže, znači da djeca ne lijepe i ne za vrijeme predavane. Posle toga, da imamo slobodno, tak iskoriste vrijeme, nek, ovaj prevrću se džamija njeva. Vi ćemo sloboditi džamija njeva